Люська посміливішала ще більше. А чого ж ви нам не даєте своїх координат? Як вас, коли не секрет? Кузніцов я. Вадим Кузніцов. А вас, Люся, ловлю на слові. От візьму та й зайду. Будь ласка, де й переляк їй дівся. До зустрічі, Люсю. А вже ж? Вона чомусь запитально подивилася на свого супутника. Той заохочувально кивнув. Кроки все віддалялися і віддалялися. Звичайні кроки. Звичайний скрип снігу під ногами. А Люсі те скрипіння видавалося за гарну, солодку музику. Хотілося крикнути притьмом гвардії капітану на вздогін «Ще щось важливе!» Але не кричалося чогось. Не могла знайти таких слів, щоб виповісти, як співала її душа. «Чого б то?» Ішла поруч з Володию стишина, умиротворена, тутешня, І тільки попуск серцю давала беззастережно вільно. Всепрощальна доброта, досі незнайома їй, скувала все її тендітне тіло. І від усього цього дівчина якось неприродно упокорено нишкла. Не Чого би то? Може тому, що жоден хлопець ще не токував над нею. Глава п'ята На роботу Люся завжди приходила раніше за Володю, бо в неї ж обов'язки свої, секретарські. На цей раз вона прибігла ще раніше. І до приходу Капусти його колеги уже знали подробиці про героя. До відповідального редактора посипалися дзвінки. Спочатку начальник відділення міліції подзвонив, а пізніше й сам начальник училища, генерал, «Добрий знайомий, Євгена Митрофановича! Слухай, є в тебе демобілізований старший лейтенант Капуста?» «Є-є! Ти знаєш, – почав було генерал, – якщо про твою вчительку, то знаю. Та вона не просто вчителька, а партизанка. Сидора Артемовича ковпака воювала». А редакційна Веремія крокувала стрімко, давно вивіреним шляхом. Десь там шкотельгало – Десь рівно йшло, в іншому місці похирилося, поспішало, як і кожного дня. Цокали машинки у друкарському бюро, немов заповзялися випередити одна одну. Складався макет номера, і засмиканий відповідальний секретар, отчайдушно, але без втрат у живій силі техніці, відбивався від завідуючих відділами. «У мене ж номер не гумовий!» Вийшов один зал вкочується кругленький завідувачий відділом культури. Цей розумноокий чоловік не вривається, як декотрі, а наступає по-культурному, смутки витрушує свої тихенько, смирненько. Слова наче жорсткі, а тон не імперативний. І це дратує секретаря ще більше, бо звик до нахрапистості своїх колег. А коли до тебе харапудяться, то йти на пролом, як важкий танк. До делікатності не звик, вона його роззброювала. Знову культуру на смітник співала культура в особі чемного зава. Знову її місця немає. Чи ти не читав постанови ЦК про журнали Звізда та Ленінград? Голубчику, я читав у сто разів більше за тебе. Одного тільки редакційного силу суймотлоху різного перелопачую сотні сторінок. Перетворився в такого. Читальника, що скоро очі вилізуть. «Уже третій день ні рядка!» Навалюється культура досить кругленьким баняком на худющого відповідального секретаря. «А яка новела в наборі? Афилитон!» «Чи часто до нашої газети приходить самостап вишня?» «Умовив живого класика!» «На колінах стояв перед Павлом Михайловичем, благав щось написати для нашої газети». Дав сатирику факти, сам перевірив, пообіцяв оперативно в номер. Як йому тепер в очі дивитимусь? Перелупаєш, не в перший раз. Та радянська Україна, давно боже, ти так часто згадуєш радянку. Пішов би працювати туди. А ще краще в Дніпро. Випустять один раз у місяць журнал і загоряють. А тут трясе тебе, як у соломотрясі. Чого ти мене в Дніпро виганяєш? Ото візьму, та й піду. Іди собі в Дніпро, хочу самий перець, і піду. Які б баталії не точилися щодня в кабінеті засмиканого, замороченого, затурканого відповідального секретаря, які б погрози не сипалися на його бідну голову, я до самого Жермена піду. А газета виходила. Часом з допомогою Тарс і Ратаву. Зовсім не схожа на ту, яку макетував секретар, і до цієї щоденної Веремії мав звикати новак Володя. Передбачаючи потенційну увагу до своєї особи, Володя після безсонної ночі не зграбився більше, ніж завжди. Зсутулившись, немов хотів скоротити свою довгу постать, він переступив поріг кабінету ЗАВА. Левко Іванович зустрів його запитанням. Ти впевнений, що стаття одноблюдова принципово правильна? У всіх так би мовити вимірах? Ти ж не асистентом у автора був, на власні очі бачив?